Slova svatého Evangelia podle Lukáše, sláva tobě, pane. Když na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samarskem a Galilejí a přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali, Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, děte a ukažte se kněžím, a jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich spozoroval, že je uzdraven, vrátil se. Mocným hlasem vele byl Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl, nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec? A jemu řekl, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Jen ten cizinec, jeden z těch deseti uzdravených, tak nějak pocítil v sobě, a možná to v sobě mělo zakotveno, jako přirozenou součást svého prožívání, potřebu poděkovat, potřebu za pro prokázané dobrodiní, jak si ten dík vyjádřit. Pocítil tu potřebu vrátit se ke Kristu a skutečně mu tak nějak upřímně za to, co mu prokázal, jak si vyjádřit tu vděčnost. Víte, vděčnost a touha vlastně poděkovat, nebo ta snaha poděkovat a nebo vůbec gesto díků, to Patří K tomu dobrému životu. To patří i k tomu, že člověk okolo sebe prožívá dobré vztahy. Protože gesto díků, gesto vděčnosti, vyjádření vděčnosti to je vždycky spojeno s takovou tou upřímností. Pokud to není spojeno s upřímností, jedná se o frašku a to se vždycky pozná. Ale tento. Samaritán, jakmile spozoroval, že přijal velké dobrodění, tak tu touhu prostě v sobě najednou nemohl ani překonat a vrací se ke Kristu. Ještě dřív, než byl prohlášen za čistého od odmalomocenství. Díky projevům vděčnosti se i v našem životě může okolo nás šířit lepší atmosféra. Díky projevům vděčnosti se ty vztahy s těmi, které potkáváme, s kterými se známe, ale i s těmi, s kterými se neznáme, a s kterými se teprva jak si začínáme seznamovat. Tak díky těmto těm projevům vděčnosti a upřímné snahy být dobrý k dobrému, a za dobro a se vlastně chtít odplatit taky dobrém tak díky tomu v těch našich vztazích, jaksi eh, skvétá, skvétá taková jaksi přátelská atmosféra, v těch našich vztazích může být mnoho a mnoho uzdraveno. Tak pokud víme, že v této schopnosti projevit dík, vděčnost, eh, umět vlastně vyjádřit, upřímně radost z toho, že někdo mi prokázal dobrodiní, nebo že jsme od Boha dobrodiní přijali. Pokud víme, že v této schopnosti ještě pokulháváme, tak začněme, začněme tím, že si začneme všímat malých, drobných laskavostí u druhých lidí, směřovaných nejenom k nám, ale i k ostatním, a těchto malých, drobných laskavostí si zkusme začít vážit. Druhým krokem k tomu, abychom k té schopnosti být vděčnými upřímně a opravdově vděčnými lidmi, abychom té schopnosti jaksi pokročili, tak tím druhým krokem je, že ty malé a drobné laskavosti, kterých si začínáme vážit u jiných lidí, začínáme projevovat i my sami ke svému okolí. Pán Bůh nám k tomu přeji, ať máme vždycky dostatek síly i odvahy.